R Radiodio Trama El 91.4 de l’ Lencio en el plató, por favor. Luces. Sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos a tirar. Escena 215. Toma 1. Acción. i benvingudes al Generació BCO al programa de bandes sonores de Radiotrama Doncs un dia més estem aquí el Jaume i jo el Luigi Bona tarda Els estudis del carrer Comte Llofra Els estudis, estudis número 1 Tenim 50 estudis repartits pel món i avui ens us bandes sonores, com sempre, de pel·lícules i en concret començarem parlant d'un senyor que és Shakespeare, que no, no feia pel·lícules <laughs> però hi ha moltes, moltes, moltes pel·lícules que es basen en l'obra d'aquest senyor o bueno, fan adaptacions, etc etc. Llavors, al fons aquest que estem escoltant és d'una pel·lícula que, si bé no és una obra de Shakespeare, parla de la vida d'aquest. D'aquestes pel·lícules trobem unes quantes, jo he buscat i he trobat tres així properes, la típica comèdia romàntica Shakespeare Love, que després posarem un, un tema de fons, i aquesta que es diu Anonymous, i es diu Anonymous perquè parla de la polèmica... Ah, és la nova, aquesta, de fa eh. un any i escaig. Sí, és de l'any, ara no ho tinc aquí apuntat, però 12, era... O el 2011, seria. Sí, de l'11, crec. És el 100? Ja em sento molt fluix. No, T'he posat més flux perquè no em tapis. Eh, <ríe> doncs... Sí, des del, des del 2011. I tracta del, de que hi ha una polèmica que diuen que Shakespeare no va escriure les seves obres. Que era un papanades. Exacto, així, dit... dit dit d'aquesta manera, però els motius eren perquè ell era un actor que era, venia d'origen humil i no sé què, llavors que tota la temàtica que tracta com que és massa refinada per ell. Bueno, llavors en aquest, I que va, va deixar de testament no sé què va ser, una, una casa i no sé què, i no va deixar cap de les seves novel·les, o sigui, com si no fossin seves. Llavors la pel·lícula aquesta eh, agafa un personatge fictici, que és el conde d'Oxford, que es diu no sé què, i fa com que és ell qui realment escriu, i a part eh, bueno, eh, és una mica té algun moment tràgic així bastant molon, en plan com les pròpies obres del Shakespeare. A mi la pel·lícula m'ha agradat bastant, així que bueno. No, no se s'ha li escultat gaire tampoc aquesta peli, no? En el moment que es estrenava sí que es va escoltar això de que era polèmica perquè posaven a contradir que el Shakespeare l'autoria, l'autoria, o sigui, l'autoria del Shakespeare. Bueno, Shakespeare la biografia de Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare. S'ha respeare? Doncs, eh, jo el que he fet m'he centrat també a banda de d'aquesta aquesta, aquesta película que la va jutjar l'altre dia, m'he centrat en les adaptacions que s'han fet al cinema de la seva obra. lavvors totes n'hi ha fos pues, pues un montón ho tenia barquí no? més de 100. Mira hi 300 a la pantalla hi ha 308 versions, més o menys fidels, 41 modernitzades i eh, moltíssimes paròdies. No estan en les paròdies. Eh, a, les, a la llista d'hitòries que s'han gravat més cops hi ha Hamlet amb set versions Romeo i Julietes, 5 versions i Macbeth, 33. Cu flipa, i després té, bueno, clar, té les comèdies bueno, ja, la, les pel·lis que tenen de, de rotllo darrere fons una obra o, o un joder una, una, jo què sé, com una història dalt d'això però que no és ben bé una adaptació de la novel·la clar, sinó que diu, s'assembla molt a la trama de Macbeth o, o per de, exemple no sé a la, la pel·lícula del club dels poetes poetas Muertos, sí. que apareix un moment no? l'obra d'un eh, sueño d'una noche de verano doncs això Eh, jo, per com més tan extensa l'obra de l'autor i totes les versions que hem vist, doncs més s'entrat en tres, que són Macbeth, eh, que és una tragèdia, una comèdia, que és la de sueño d'una noche de verano, i El rei Liar. que és? Una tragèdia també. No m'hem no mirat ninguna històrica perquè miren no, coses de la, coses del director. Ah, sí. I quantes pel·lis has mirat en aquestes setmanes? Deu. Eh... Una... Deu. No, Déu no, però 6 o 7 Ui, d'aquestes sí Sí, he fet, he fet els deures Total Tengo tiempo ahora, sabes? Ui Llavors, sense més dilació Us poso, us poso un trailer, vale? Perquè si no, ratllo molt I ara, ara l'expliquem Sí, sí Elena Anaya Juan Luis Galeardo Will Kemp Geraldine Chaplin Y José María Pou nos trae la comedia romántica Miguel y William Ganadora de dos premios en el Festival de Peníscola Esta bella cortesana pronto conocerá a su prometido Amada mía, bienvenida a Castilla ¿Excelencia? Al mismo tiempo, arriba un desconocido Este Miguel de Cervantes siempre ha sido un loco imposible ¿Es bueno? ¡Obedecele! Se maneja la pluma como la espada desde luego También sin esperarlo, aparece su amante ¿Dónde creéis que vais? Quieto, no os mováis A ver, ¿qué pasa aquí? Es mi criado, acaba de llegar de Inglaterra A partir de aquí, todo será confusión y enredo ¿Qué apasionados este país? Ya se me había olvidado ¿Qué hacemos? No sé, esto es un motín Mis hijas os acusan de tener un amante es que el olor solo se daba con sangre, ¿verdad? ¡Por vos! ¡Escente, cobarde! Dios, aquí morirá Sansón y cuántos con él son. ¡Ya Miguel y William. Solo por Viendo movie el mejor canaldés. <ríe> bueno, ya la, la veo aquí hasta... Ganadora de dos premios en el festival de Peñíscola. Peñíscola. Que sí, sí. El van votar tots els vells no? Quan van, a... <ríe> <ríe> van, van de, de veraneo És que saps què passa? Volia posar el tràiler d'Anonymous Però és un tràiler d'aquests Molt visual, que no hi ha cap o sigui, Només diu una frase al principi i tot surt en lletres I Llavors dic, doncs pues no I vaig, He trobat aquest I bueno, la pel·lícula té crítiques bastant dolentes Home. És una comèdia És de la directora Inés Paris del 2007 I apareix, la, bueno, ja ho han dit, l'Helena Naya Juan Luis Galeardo I és una ficció en la que el William Shakespeare i Miguel, Miguel, Miguel de Cervantes, Cervantes coincideixen i bueno, ja com no sé si és un trio amorós o... Van coincidir en la en història ells? De... Si són contemporanis l'un de l'altre? Doncs sí. pues crec que sí No sé, ara potser fiquem la pota I van morir al no? mateix dia, oi? Això sí que és el 23 d'abril O sea, el dia de Sant Jordi és el dia que van morir eh, Shakespeare sí i Cervantes Sí que pot ser Mol bé, Jaume. Tu és profe, listo, ¿no? Yo profe, yo enseño la cosa, niño <ríe> Molt bé, doncs ara ja hem parlat d'aquestes tres I deixem de les que parlen sobre l'autor I ens centrem en la seva obra I començarem per Macbeth Per començar us posaré un trosset La introducció d'una de, de la pel·lícula Concretament la de l'Orson Welles I ja veureu que és una mica inquietant Bubble, bubble, boil and trouble, fire, burn, and cauldron and bubble. Pouring foul <laughs> blood that has eaten her nine pharaoh. Grease that's sweating from the murderers, gee babe, thrown to the flame. Finger of birth-strangled babe. Ditch the by a drab. Make the cruel. Thick and suave. Like a hell-broth. Oil and popper. Or a charm of powerful trouble. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain. When the hurley-burley's done. When the battle's lost at once. That will be as a set of sun. There to meet with. Bueno, doncs això això aquest aquest, aquest inici és de, de Macbeth de lordson Wells com hem dit i per qui no conell la història jo no la coneixia i, i és un, un soldat un, també deu ser un comte o un algo així bueno, que torna ell i el seu company Baqu el Macbeth i el vaqua torna per un camí i es troben amb tres bruixes que són aquestes que hem escoltat amb aquesta veu tan, tan de canlis i i bueno, el, el, el fan una profecia i li diuen Doncs tu eh, seràs rei d'Escòcia I, I el tio és flipat, no? Hòstia, que guai Hòstia, com m'agrada, va ser rei I el Bakuo eh, El Bakuo diu Ei, i jo què, no? I li diu, li diu Tu seràs pare de, fil", o sigui, de reis Ah, amigo O sigui, la teva descendència seran reis Bueno, tornen torna en plan Ufff que locura, no? Ens hem trobat aquí un tard, ostres I... que no, no deuen tenir raó, no? Pam, arriben al lloc on està el rei no sé què I li diuen... Ah, perquè primer li diu, abans de ser de rei, li diu seràs... Eh, Consejero de... Tivau, Duque de Càndor de no sé què I patapam, quan arriben li diuen, sí, seràs tu I ell, no, però si hi ha un... No, no, perquè és un traïdor Tu, et posem a tu perquè ha sigut molt valent i tal Llavors els dos es queden així pensant Así te han reao, así Sí te han reao. Y es toda una historia, ¿no? De, de, de, de, es, un, es un dramón, es traición, es bueno, es una obra de teatro, ya vos claro, te al texto muy muy de verso, no? Eh, no, ¿no? no, Bueno, yo lo leí en castellà y i... la película va a llorar en inglés, pero pero no sé, no me fije. Sí, pues posi... no, sí, de One Severus, ¿no? Eso. Yo qué sé. Soy bien culto yo, yo no qué sé. sé i res, aquesta pel·lícula doncs és bastant impressionant molt a el, el decorat és un castell i, està, i en lloc d'un castell sembla més veu com una, com una cova i bueno, però jo volia parlar més, per un moment ara vais a flipar perquè ara us posaré un tema perquè veieu fins a on arriba l'a l'això la no, de Macbeth i tal hi ha un grup de Power Power Metal que ha fet una versió... Power Metal, haig de que tot i el Què és nom, el Power Metal? Doncs pues és una cosa molt melòdica. Podria sortir a la segona hora que el Jair Domínguez fa, fa una secció de la història del Heavy Metal. Doncs pues pues, envia-li. Doncs pues el Power Metal aquest es diu la cançó Thane of Cowdor i és un disc que és un disc que tot, eh, totes les cançons són sobre, sobre Macbeth. Mira que hi ha molts grups Heavis que fan coses així, eh? Sí, no se sé, té un nom, eh, l'això. El, el, el tipus d'adaptació. Sí, no? Agafar un disc i fer-ho tot de temàtic és com es diu disc temàtic no, no, no ho no, no, no, no, no sé però bueno, l'escoltem i et de dir que és molt melòdic el power metal eh? com a mínim al principi després ja aaaah mi que he pensat, digo, esta penya seguro que son aaaah d'Europa es diu Jackpanzer, hi ha molta estona d'això, en podem parlar Jaume, si vols. Ja. A veure que fa un tedes només de ciranyes de soledat. Sí que és veritat, ben bo aquest. Ara, ara, ara, ara. ara. Com veieu hem canviat, això no és power metal ja, això és samurai metal i és de la banda sonora de la pel·lícula Kumonoso Jo, o Throne of Blood, que sí... Pels que no sabia, el japonès. Exacte, jo vaig fer un curset ràpid abans d'ahir, i és una versió, sí, de què Jaume? Equiligua eh, Equiligua, eh, amigo Doncs això, una altra versió més Aquest cop dirigida per Akira Kurosawa L'any 57, la davant era del 48 Si no m'equivoco Aquesta és del 57 I és la mateixa història Però en un món de samurais I els samurais es troben bruixes també? M'escorta el rollo supergístico fer, Samurais Ara sí, eh Diga que deia que es troben bruixes també, samurai? Es troben, no, no, es troben... A mi eh, haig dir que m'ha encantat aquesta pel·li O sigui, l'altra té, jo que sé, és això És molt de teatre, molt d'èxit i, i, I no sé, aquesta total d'acurada Total que són tiros, no? Eh, va. Clar, disparos, lásers, lásers Jo si no hi ha No, i bueno, les katanes Doncs en aquesta, no sé, em va, va Sobta molt el rotllo El rotllo samurai La mateixa història, i el bruixot només surt un Surt un però que t'hi cagues, o sigui, no, després, i després surten més en un altre moment de la història. S'ha de dir que les dues històries han fet, han fet la seva adaptació per, per poder portar-ho al cinema, jo què sé, el Macbeth, la de l'Orson Welles, les bruixes apareixen més vegades, en aquesta també no, no apareixen al final, que l'altra sí que apareixen al final, hi han petits canvis. Però jo si sí m'haig que de quedar amb una de les dues versions, em quedo amb aquesta. Quina és més fidel a la novel·la? Eh, jo crec que l'altra. quan bueno, En realitat, clar, aquesta és que canviant els noms, aquí el, es diuen Taketoki Uasizu. La, és... la vas veure en versió original? Sí, sí, per supuesto. Taketoki Uasizu és Macbeth i l'actor és Toshiro Mifune. I bé, bueno, així continuaríem, no? Eh... Res, jo la recomano, el que, clar, potser en primer, jo potser perquè estava molt ficat i em va, va deixar no nedado. I continuem, continuem, no? Ja te'n va pel cul, Sí, no? Sí, sí, sí, què queda, va? Fem un canvi de fons així per alegrar-nos, no? A veure si me la llegeix. És que no, no me la llegeix aquesta, ja, ma. Ah, sí. pues això és teu, has, sí, sí. has de canviar el format de l'arxiu Perquè veieu que a la cinquena temporada continuem igual, eh? igual Aquesta és més que... maca Aquesta és de Shakespeare in Love Oh, it's a beautiful eh, George, Lu George Lucas in Love No era aquella <laughs> <laughs> Estava guai aquell cur Estava un pic de la <laughs> lletra i ara canviem i continuem, no em vull fer passat, avui estic aquí monopolitzant una miqueta la primera part del programa. Però sí no desveles. Ah, vale, vale, ja si. No desveles. Doncs ara escoltarem també perquè com podem dir, com fa temps que no diem, que el VCO és un programa en podem tocar una mica tots els pals. I llavors eh, ara parlarem de Midnight Summer Dream, somni d'una nit d'estiu. I en aquest cas jo vaig mirar la pel·lícula del 99 dirigida per Mike Michael Nekelhoffman i haig ja de dir, no la vaig acabar de veure perquè em va cansar una mica doncs ha dir i, i vaig veure bueno, apareix la Calista Floja, el Kevin Kline Calista Floja, floja la, Calista Floja i i re, no sé què dir-vos d'aquesta pel·lícula la, el, el teatre tampoc em va agradar molt la, el llibret, o sigui que bueno Després us parlaré d'una versió d'aquesta que sí que mola També s'ha de que de totes les versions que estic dient Hi ha una versió porno sí? Ah, sí ja. Romeo y Julieta? Rome, hombre, Romeo y Julieta ja, Macbeth, Macbeth X eh, Hamlet sí? X sí, sí, sí, sí, sí. A més, s'ha de la del sueño de la amb un decorat bastant guapo. Les has vist totes, també, no? Va, has, has vist sis vist... pel·lis de versió no sé, i després trenta de porta. no? De això? les sis hores no? que t'he dit cinc eren, eren de <ríe> les de versions X. No, però vaig vaig mirar una per veure com, com ho havien adaptat. I no hi havia molt molta carn. Sencera? Sí, sí, amb, amb subtitulada. <ríe> <ríe> <ríe> doncs us posaré una cançó que és de Pavarotti i els seus amics, que és... Pavarotti en fresc. Sí, sí, sí, és... Eh de la Traviata es diu Brindissi, crec i, i apareix en aquesta pel·lícula que és el somni d'una nit d'estiu però ambientat a Itàlia en lloc d'Atenes i per això canten aquesta cançó bueno, la cançó no es van amb bé aquesta amb els seus amics però m'ha fet gràcia per sonar el Brian Adams i dic, mira, per fer-la una miqueta original una mica de Pavarotti la Traviata Brindissi Thank <laughs> you. Bueno, el Jaume m'està tirant, eh, com es diu això, grapes, amb una grapadora, com si tingués 7 anys. Però és una donea que tot ho està fent el Luigi, no? La meva secció encara no ha no, arribat, no, no et traieu al programa encara, eh? De què va la teva secció? Has buscat cançons aleatòries, no? No, la meva cançó de pelis que he vist. Sí? Jaume? Ha marxat. <laughs> Doncs deixarem de fons una miqueta Perquè si no se m'acaba el meu temps Tinc un temps molt limitat I us parlava d'una altra versió D'aquesta pel·lícula Que és eh, el títol Ja ho diu tot I és Summer Nights Rave Flipa eh Midsummer Nights Rave És una pel·lícula del 2002 És una adaptació de Midnight Summer Nights ella hey, És una rave És una rave i, sí, sí, aquesta sí que la vaig veure Mira que escutre, eh? No, la vaig veure sencera eh, El Puc, que és el, el duendecillo Que ajuda a l'overon pues És un camell L'altre és com a, també un, un altre camell jefe, no? I hi ha una DJ I llavors, bueno, hi ha la, la droga A l'obra Li posa un líquid als ulls d'una flor el puc, i llavors quan obren els ulls s'enamoren de la primera ulls, persona. Els ulls d'una flor? No, treuen d'una flor. El líquid ulls. als ulls, i llavors quan beuen un altre, el, el primer cerveau que veuen s'enamoren, no? I llavors això pues, en lloc de ser una flor o un és una droga que brilla. I bueno, és tot l'ambient d'una un, rave, i posarem re un tamilla ja una estoneta, però molt poc. Sí, si, voleu anar al... si voleu anar al lavabo si... És a la si, si voleu anar a buscar pastilles al lavabo no? <ríe> És broma, eh? no, no hi ha neu Ni siquiera habéis logrado eliminarlos. Bueno, no estaban exactamente solos, ¿sabes, Scar? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Mandar a Mufasa? Precisamente. que no sois muy despiertos No podéis razonar sin error Oíd mi canción muy atentos No habrá un momento mejor Tenéis el instinto atrofiado No oléis a carroña real Os hablo de un rey condenado Si falláis será vuestro final Vuestro olfato de llenas Pronto habrá novedades aquí Se acaba una era La nueva os espera ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd tal maestro Ya sé que es odioso Mas soy generoso Y yo siempre devuelvo un favor ¡En justicia soy tú! Para la muerte del rey. ¿Está enfermo? No, idiota, le mataremos. Y así mataremos. ¡Vente y ve aquí! ¿Necesita rey? ¡No, no, rey, rey, no, no, rey, rey? ¡No, rey, no, rey! rey no, no, no Idiotas, ¡Sí, habrá un rey! ¿Qué has dicho? ¡Yo seré el rey! ¡Apoyadme! ¡Y jamás volveréis a pasar hambre! ¡Sí, la ha de rey! ¡La ha de rey! ¡La ha de rey! sed fieles o serán peor. Tenéis un futuro dorado, si no olvidáis quién manda aquí, más quiero que quede en claro. ¡No daréis un bocado sin mí! ¡Preparad vuestro golpe de estado! ¡Preparad vuestra risa moral! Ser meticulosos y muy cautelosos Seréis mi venganza, mi gran esperanza Un rey absoluto, amado y astuto Temido, glorioso y audaz Ese trono es mi gran ambición ¡Preparad! Aquest era el Rei León, hem empalmat un amb l'altre, eh? La no és que el DJ aquest potser és el Rei León, que potser també ho fa de tant tant, però és, eh, sinó, que, <coughs> sinó que el Rei León diuen que està basat també en una barreja entre Macbeth i Hamlet, jo Hamlet no l'he no llegit ni l'he virat, i bueno, no sé, sí, té aquest rotllo de tragèdia, no? I... I d'assassinats Que és bastant propi de l'obra de Shakespeare I de I, Disney I de Disney també Disney, Entre altres coses Llavors, ara Empalmem amb el ja acabo eh, Que us estic fotent la xapa Em sap greu, en realitat m'estic regalant bastant Doncs, El rei Lear És l'última pel·lícula que ens queda I la història del rei Lear Per qui no la sàpiga és un rei que ja està gran, decideix partir el, el seu regne entre les seves tres filles i llavors la cosa comença dient eh, com m'estimeu, no? I llavors una diu, jo t'estimo, bueno, pf, más que no sé, uh, te quiero más tanto. L'altra, uh, pues yo te quiero un montón más. I l'altra dice, pues yo te quiero normal. Sí. Pues para ti lo grande, ¿no? I, no, no, y el tío raia un montón, en plan, ya no eres mi hija, pum, pum, pum, ah. drama, drama... I, bueno, i, la, i la història continua per aquí no? I és una, una és bastant, bastant d'aquestes se sacan ojos i coses així molt sanguinària i bé, jo les pel·lícules que he vist d'aquestes i les que parlaré una mica és la de l'any 53 que és de... ah no l'any 53 l'Orson Welles que abans hem parlat va fer una amb Andrew McCulloch eh, i el Wilson Welles feia de Ray Lear l'altre el rol on Wells fa de Macbeth I, però jo la que vaig veure va ser una pel·li russa, que era del 69 que és dirigida per Grigori Kothinstech i Yuri Garbett com el rei Lear. i vaig a dir que aquest tio és el rei liar saps? igual que l'altre, fa unes setmanes vaig dir que el Sherlock Holmes era el Jeremy Bred doncs aquest actor és el rei Lear. perquè té una cara de rei, de, de rei decrèpit ja és, és, és bastant increïble la peli, com no, densa És, és, és així De l'estil I De l'última que us volia parlar Té a veure amb el rei Lear, Però no és una adaptació És una pel·lícula d'Ogma 95 És concretament La, cin... no, la quarta pel·lícula d'Ogma Que es va fer segons les normes dogma aquestes recordem ja vam parlar en un programa dels fidels seguidors i seguidores que tenim ja us sabeu que el programa número 36 van parlar d'això l'Àlex va parlar d'això per tant era el 36 no va ser el 78 i i va d'uns turistes que van en un, auto, en un autocor en un autocor, en autocor, en autocor i naufraguen com naufraguen? perquè van pel desert i s'equivoca el conductor amb la seva, diu cap al nord. Tu, tu, tu, tu, tu, tu van tirant, van tirant, van tirant, després se donen de que estava trencada la brússola i es troben enmig del desert, quatre cases, un, un home allà que no fa res, en tota la peli només observa. I, I, bueno, és com, com sobreviuen aquests turistes allà. Un d'ells marxa en plan, no, jo caminaré no sé quants quilòmetres si no torno en cinc dies, cremeu no sé què, a veure, perquè, el rescate, perquè el rescatessin, perquè no poden marxar. I davant d'aquesta situació angoixant, hi ha un que de, diu, un que és actor i director teatral, i llavors fa la proposta de representar el rei Liar. Reparteixen els papers, no sé què... <coughs> Bueno, aquest rotllo de les pel·lis d'Ogma, saps? que tenen aquesta truculantez també I la pel·lícula està bastant bé, bastant bé jo la, mira, la, la recomano I posaré un tema, ja per acabar jo el meu trosset Que es diu Everyone is a winner, de Hot Chocolate i com sàveu, interpreten dins de la pel·lícula, perquè si ah, no és exacte. dogma. Ah. Com sabeu, en aquestes pel·lícules no hi ha banda sonora, llavors sempre s'ens fa difícil i complicat posar alguna cosa d'aquest tipus de pel·lícules, però en aquest cas apareixen ballant aquesta cançó Tot borratxos la primera nit d'estar perduts al mitjà del desert. What did you do? do. Bueno, ara em toca a mi micro. Una crítica que li farem a Luigi És que ha parlat molt de Shakespeare Però no ha parlat d'uns dels grans directors Que ha fet moltes versions Del Kenneth Branagh Perquè no és un dels grans el No, però no dels grans Sinó que ha fet moltes adaptacions de perquè tirat, Va començar tirat... el teatre Sí, però és, és com el, en el seu moment L'Orson Welles també va ser un d'aquests Sempre hi ha algun que fa, intenta ser El que fa més de, que de de guai, però no, no? se peleant però, bueno, jo ara ara deixo els amants mandos, me voy a por un cafè. No, no. no. Bueno, doncs no, pues, no. aquesta cançó que escolteu ara passem, deixem el Shakespeare una estona i escolteu una cançó d'Alexander Desplat, que ha fet la banda sonora original d'una pel·lícula que es diu Argo, segur que no us sentit a parlar amb ella, ai, d'ella, perdó, perquè és una pel·lícula que opta a ser nominacions als Oscar que ha guanyat dos globus d'or, entre ells el del millor director per Ben Affleck, que Feia anys, tothom parlava de Ben Affleck Com un papanat, que no feia res, que només feia pedits de merda I ara resulta que És un bon director, un bon actor I que a tothom li Saps, saps com es fa perquè la gent reconegui quina peli és aquesta? diu La que surt al Ben Affleck com, com Barba Exacte, és a més aquesta. surt molt guapo eh? Sí, sí, un canvi de look Però és, és el que primer crida l'atenció, no? Sí. A més fan un canvi de look tots els personatges Perquè és una pel·lícula que té lloc A la dècada dels 70, finals dels 70 a Iran I explica la història D'un grup de de sis diplomàtics estadounidens que es queden tancats a la, a la residència de l'ambaixador de Canadà a Teheran perquè els seguidors de la Yatollah Khomeini han pres l'ambaixada la, dels Estats Units i han agafat rehens. Han agafat bueno, més de 100 rehens que van estar més d'un any tancats a l'ambaixada la, i aquests sis s'escapen i es queden, a, com ja he dit, a la a casa del, del canadenc. I el Ben Affleck, el paper que fa, és una, una història basada en fets reals i el, el Ben Affleck representa un treballador de la CIA cuya... Culla? Com es diu en català? Culla. Culla. No, la feina del qual és rescatar persones de països. I el tio el que prepara és... Es monta una pel·lícula, mai, mai millor dit... Literalment, la, Literalment. No? Vull dir, va a Hollywood, ha de muntar una això ho ha de contactar una productora, un director preparar un guió per anar a Teheran i fer veure que estan buscant exteriors per rodar una pel·lícula de ciència-ficció i així fer passar els sis eh, diplomàtics que estan allà per equip de la pel·lícula doncs per guionista tal, i no sé què, ell explica la història de com aquests van arribar a fugir o no, bueno clar, si sabeu que està basant en fer reals sabreu que sí però... Has explicat al final? No, està, fe... està basant en fer reals, ja se sabia surà el Ben Affleck, surà el John Goodman surà el Brian Cranston perquè no ho sàpiga el protagonista de Breaking Bad i ens explicar la història ja està, i aquesta era una cançó d'Alexander Splat que ha fet la banda sonora i dins de la pel·lícula també apareixen diferents cançons, entre d'altres una de Van Halen que es diu Dance the Night Away que apareix en una de les escenes en la que està per Hollywood el Ben Affleck aconseguint tota la pasta i tot el que necessita per anar a rescatar-los us deixem amb això for, mentre Salutgens explica una anècdota puc escoltar el el Benaffle que deia que mai més tornaria a fer una pel·lícula basada eh, sí. en fets reals perquè, perquè després ha de, ha de respondre davant de la gent que va participar. Clara, no. No, a, no va dir ben bé això, va dir "No faré una pel·lícula basada en fets reals en la que les persones que van viure estiguin vives". Dies. En realitat va dir "I never. <laughs> I will never make not, another, another film". film? És que, som molt de... és que ens presentarem a fer el B2 ara el, el juny Ta a la setmana que t'has de trucar eh? sí, sí. bueno, poso de fons una altra cançó d'Argo perquè no tinc de la següent pel·lícula però ara parlaré d'una pel·lícula noruega de la que la ciutat de va estar plegada de cartells suposo perquè la distribució tant Europa com a Espanya que forma part d'Europa també pues, va ser molt gran perquè era una pel·lícula que va cridar molt l'atenció una pel·lícula noruega com ja he dit en la que segur que reconeixia o a la imatge el Jaime Lannister de, de Juego de Tronos i és una pel·lícula que ens explica la història de Roger que és un cazatalentos noruega un cazatalentos headhunter de la que en títol original es diu Joder, no, Joder eh, Herne es que no noruega, Podríem no... fer bromes molt fàcils no amb, amb el títol, però no les farem perquè som gent respectueva al màxim El Roger, un cazatalentos noruego que es dedica a... Bueno, que té la vidorra, té una casa que lo flipas té una esposa superguapa i té un nivell, manté un nivell de vida que ens explica ella al principi de la pel·lícula que per la seva feina no podria tenir. Així que ens explica també que per poder mantenir aquest nivell de vida es dedica a robar quadres quadres molt buscats, vende'ls de segona mà, té un xanxullo amb, una, amb un personatge que treballa en una companyia de, de, segur, no, de seguretat. Sí, de seguretat, que tot, eh, tot, tothom té contractes d'aquest home. Mateixa, no? I, sí. jo, jo vaig pensar, bueno... Segons el seu de la pel·lícula, tothom contracta aquest home. I només fan el seu torn, no? Ell està treballant sempre, <laughs> ja, una mica... I això, i per poder tenir tanta pasta roba quadres i el personatge del Jamie Lannister, que no me recordo com es diu Klaas eh, Greve apareix en, en la galeria d'art de l'esposa del Roger i es fa passar per un... bueno no, es fa passar, no, diu que ha vingut a viure a Noruega i que a casa seva té un bonet i el tio al saber-ho intenta robar-ho i a partir d'aquí es veu involucrat en una trama... bonet era o no? No, no, no era, era, era un altre Botticelli no recordo. No sé què era. Eh, però això, allò... Humanet, humanet. Humanet. Es veu envolt, embol, embolt, envolt, envoltat, en una trama conspiratòria, o això és el que sembla, i en unes persecucions increïbles. La pel·lícula, val a dir, que està bastant bé, és un thriller molt... No La pel·lícula, tot i aquests punts que té, que dius... que, sí, que, que tira, tira, tira, tira una mica per atràs, no? Que, ostres, no? això del guarda, no? El, tal, o sigui, tot i aquesta irrealitat... Eh, Estava molt ben fet a la pel·li I jo crec, o sigui, el personatge O sigui, el protagonista L'actor principal Sí, sí, és brutal El tio ho fa, ho fa molt bé És noruec, el... noruec, superblanc sí, sí. A més, el Lannister Que diríem, li diem Lannister ja, Lannister la no destaca per tenir un no. paper gaire no, no. expressiu, paper és no? És, fa com de... Bueno, sí, això. O sigui, el paper és el del protagonista, sí. els altres són doncs, això secundaris. I a mi em va, va subtar la pel·lícula de manera positiva. Tu ets a dir, m'ho va, vas recomanar a tu? I sí, jo sí és que ara estic... Pues, això, jo, les poques vegades que podem mirar, intentem mirar pel·lis, <laughs> després parlaré d'una altra que també hem vist, i us deixem amb una cançó que durant la pel·l i no sona, però apareix després dels títols, que és d'un grup noruec, noruec que canta en anglès i la cançó es diu "U Bane". I és la veritat És una mica popera, sí, rollo. Però... pop que hem posat aquí i ens servirà també de fons per parlar d'una cançó de la secció dels Oscars guanyadores a millor cançó original Ens hem arribat ja al 1990 només queden 13 cançons fins a arribar a l'any actual i ara serà una cançó cantada per Madonna que va cantar per aquesta pel·li, que també protagonitzava, que és una pel·li basada en uns còmics, una tira còmica que va aparèixer el 4 d'octubre del 1931, que es publicava en un diari que es diu Detroit Mirror, tots els periòdics dels Estats Units diuen no sé què, Mirror, i que ens presentava en Tribune, <laughs> Chicago Herald Tribune, ens explicava l'època dels gánsters de Chicago de la dècada dels 30, estem parlant de Dick Tracy, i la pel·lícula la va adaptar, la va dirigir i la va protagonitzar Warren Beatty i que va comptar, comptar amb Madonna com a protagonista Al Pacino, que feia el personatge de Big Boy Capits, que suposo que serà... L'únic ah, que recordo, jo vaig veure eh, fa molts anys i me'n recordo que era, sortia un que era com el cara passa o alguna cosa així i portava com un maquillatge de, de Carapassa però, i ja està, i anaven tots com maquillats el rotllo còmic, sí el Dick Tracy, colors molt vius crec que anava de groc, ell clar, sí, sí, anava de groc ah, mira, eh, el el passa és el Carapassa, eh, jolín, quina no, no, Carapassa no, el que tiene cara de pasa és el Al Pacino, mira, i no es diu Carapassa? no sé però serà el Pacino, total, que la cançó va guanyar l'Òscar, millor cançó original, és una cançó que es diu sooner or later, i està cantada per la increïble Madonna Pues la posem que estem a punt d'acà. Ai ah, no t'encausis la gent, ja eh? va Sooner or later you're gonna be mine. Sooner or later you're gonna be mine. Baby, it's time that you faced it. I all Va, però abans us deixem amb aquest temazo del grup Mandala Que es diu... Thib no, del grup Tiberi Corporation i Que es diu Mandala, Mandala. <ríe> En plan així una mica... Com, com es classifica això? Eh, hard Trash Metal Dance Flow House He eh, va Aquí, quan, aquí. quan vaig buscar aquesta cançó Hi havia comentaritzat oh, segur que estes buscant aquesta cançó perquè apareix a la pellícula tal jo també estic emocionadíssim. Tot això una anglesa ticc un bon nivel d anglès mantenia. És una cançó que apareix a la pel·lículaSbat Ge Saljes en castellà, que Salvages". és l última pel·lícula dOli Stone Que quegur que sabeu qui és'Oliver Stone Oliver Pied. Oliver Piedra ha fet moltes pel·lícules i aquesta és l' última una pellícula protagonitzada entre d'altres per, bueno, els dos principals actors són el Taylor Kitsch i el Blake Lively però apareixen també el Benicio del Toro, la Salma Hayek John Travolta el, i la noia protagonista que ara no sé com es diu Què ens explica aquesta història? Segons la pàgina web que pos aquí, però us ho explicaré, diu <laughs> fiables. Dos jovenes emprendedores de Laguna Beach Dos jovenes emprendedores Es dedican a cultivar marihuana <laughs> no per això m'ha que diguessin emprendedores perquè clar, els tios tenen un negoci padre o sigui, tenen una pasta increïble perquè sí. fan una de les millors marihuanes única del món és l'única que pots fer ara, o sí, sigui, ara una de les millors marihuanes del món segons els bueno, estudis que fan ells de THC, tenen un 33% de THC a la marihuana que cultiven Eh, en contrast amb el 2% que tenen els grans cartels de Mèxic que es dediquen a la distribució de marihuana Què passa amb això? Pues us ho podeu imaginar que la madre, la jefa d'aquest cartel no està gaire d'acord amb això, però no va directament a... Ah, me los voy apelar sinó que els hi fa una proposta els hi proposa comprar el ciren negoci i que durant dos o tres anys doncs, siguin socis tal, no sé què, que fan com altres parts d'informació que després se n'oblidin això com acaba, acaba d'una manera que no és gaire bueno, no, crida, no, no, no crida a, a acceptar-ho més que res perquè aquests dos nois formen un trio amorós i de negoci amb una noia i els del cartel segresten aquesta noia i clar, diuen si sí, per pues, aquí no passo i es li aparda el John Travolta està per mig, que és un agent de la DEA, que és de la secció antidroga. de Tots, tots coneixem aquests, eh, aquest tipus de policies per, doncs ja sé, per el, com es diu la sèrie, la Breaking Bad, no? Breaking de, Bad uh, el, uh, the, the Witch. Al sí, final sí. coneixem més a les policies d'aquí. De... Sí, sí. de... De d'aquí també la coneixem. Pues és el John Travolta aquest, que fa els seus pinitos entre un, un costat i l'altre, i el Benicio del Toro, que és el... un dels sicaris de la Salma Haye, que és la madre, la l'encarregada d'això del, del cartel. pel·lícula que estaves també a mi em va agradar força me l'imaginava com més no sé com més tota l'estona més, més tensa més, més trapidant i sí que és veritat que té estones més tranqui però està prou bé i per marxar us posarem una cançó del grup Sistema Solar que es diu Quien és el patron que clar, com que apareix Mèxic pues han de posar alguna canç cançó en castellà i no és reggaeton del tot però és una mica així sí, era, no? Una mica rara Què t'anava a dir la, la setmana vinent no D'aquí dues setmanes Farem programa Sí, no? Sí Passa algo? No, per... per 18-7 de març Sí I, i tindrem secció Ah, bueno, bueno, Jo te volia fer una proposta No sé si fer-la en micro O dir-te-la tu Que és venir els dilluns Lo que me t'has que decir a mi Li dius a tothom Pues fes programes en dilluns Fes programes els dilluns Que doncs... si el cas ha d'estar tancat L'únic que hem d'aconseguir És una clau jo els dilluns faig ninjitsu Ninjitsu, i a ah, Del bosc, perquè ho faig al bosc uh, okay. Surt-ho el dia següent al matí, a les 6 de matí bueno, <laughs> Ho parlem sí vale. ja, ja avisarem total, si fem el programa després el pengem No claro, sí, el penjaré no està... avui, intentaré penjar-lo Perfecte, doncs pues us deixem amb Sistema Solar que és el patrón de la pel·lícula Salvajes Bastant bona, la podeu mirar Qui és el patrón, qui és el patrón <sí> que no ens acomiadat, ens vedem d'aquí dues setmanes Fins la propera, jo aixec el braç i tot, dic adéu, eh? adéu Que vagi bé, el Luigi ha fer servir 40 a 40 minuts a mi només m'ha deixat 20 Això no queda ara sí Era una cheve Que de... no la policia Porque tengo cobran... el Que tengo vinga porque tengo...